Хай Аллах дарує вам здоров'я і радість для очей. Я молитимусь за вас в день і вночі. Ви така добра і щедра. Добра чи щедра? За гроші і за обіцянку незабаром померти можна купити, подай, нещиру пошану. І знов називатимуть тебе султаншою і величністю. Роксолана поглянула вслід гульфем сумом і ненавистю. На кого зміняв її султан? Здоровий, дурна телиця, і більш нічого, прокляті самці. За кілька днів прикликала до себе кінату. Не бачила одаліски давно, але та не змінилася. Так само весела, безтурботна, молода і дурна, як і гульфем. Біле, солодке, як халва тіло, аж стогнало без чоловічих обіймів. Чула про гульфем кінату. О, Боже, сплеснула та руками, моя султаншо, цяла худра намірилася замінити вас не тільки в султановій постелі, а й на троні. Чи чув воно таке? Похваляється, що падешах триматиме її коло себе, аж вона приведе йому спадкоємця, наплодить синів, як ви, ваша величність. А ця ж товстозада безплідна, як трухлявий пень. Усі це знають, знає і вона. Тепер молиться Аллахові, щоб послав плодовитість її холодному лону. Хоче будувати мечеть. А не поможе ніщо? Ніщо й ніколи. Хай навіть вийде за браму баб і Гумайон і припаде до ніг безсоромного діда Хіметь Деде, що сидить там під Чонарою і робить гидкі речі з усіма стамбульськими дівчатами, які хочуть понести. Щастя, коли жінка в усьому лишається жінкою, правда ж, кінато? О Боже, ти так само справжня жінка, як і я. Не те, що ця ледащиця гульфем, правда ж? О, Боже, ваша величність, а ти кінато, хотіла б потрапити на священне ложе. Я, о, Боже, моя що хто б же в гаремі не хотів. Але як? Як? Про це страшно й подумати. А коли я подумаю за тебе, ви, о Боже, купиш це право? Куплю у кого? У гульфем. Гульфем? А як? За що? За гроші. Вона потребує тепер великих грошей, а тим часом їх немає, та й навряд чи матиме. Треба помогти їй, а вона хай поможе тобі. Я дам тобі грошей, а ти запропонуй їх гульфем за право піти до султана. О, Боже, моя султаншо! Кіната впала коло постелі, вхопила руку роксолами, цілувала її, обливала слізьми розчулення й радости. Встань і відпусти мою руку, коли не хочеш її відірвати. Бачиш, яка я слаба. Візьми там шкіряну торбинку з дукатами. Вистачить тобі відкупити в гульфем не одну ніч. А Султан, ваша величність, що скаже Султан? Це вже залежить від тебе. О, Боже! Коли якоїсь ночі мовчазний кізляга впустив до султанової ложниці білотілу кінату, Сулейман ледь ледве кинувся на одаліску з ножем. Як ти сюди потрапила? похмуро запитав він, відступаючи від неї у темряву, так ніби справді остерігався сам себе. Кімната впала на килим. Мій султане, я облагала Гульфем поступитися мені цією радістю. Як ти сюди потрапила, питаю. Я купила цю ніч у Гульфем? Купила? Султан ляснув у долоні, кизля рага зродився у ложниці Мовдух. «Повтори, що сказала», – звелів Сулейман Кінаті. «Я купила цю ніч у Гульфем». «Чув?» – підвів очі султан на «Твого султана продають, як мішок вовни». «Що роблять з тими, хто продає султана?» Він відвернувся, і кизля рага мерщій попровадив із ложниці Дурного Даліску. «Щастя твоє, що його величність не згадав про тих, хто купує!» Процідив він крізь зуби, штовхаючи кінату поперед себе в сутінок до железного коридора. А від гульфем не лишилося нічого, тільки відчайний крик посеред ночі в надрах гарему. Але які ж бездонні ті надра, що вирвався з них крик назовні? Може, й грозилася нещасна одаліска, може, кликала на поміч всемогутнього султана? але ніхто не чув, а явних, які зашивали її шкіряний міх і тягли через сади гарему до босфору, були глухі, німі, сліпі, бо наділені тільки єдиним даром – слухняністю. Роксолані вість про смерть Гульфем принесла Кіната, упала до її ложа